פרק י"ט בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, בוא תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והיתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ.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 ויהי ויום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרת כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר, והר סיני עשם כולו,